në Klab FM edhe Klab TV. Tuborg në desë njërat e verës, gjej kodin në tapë, dërgoje në tuborg.lo edhe mund të fitosh. T-shirt gjdo orë, kuti tuborg gjdo dit, iPhone 6 së gjdo javë, Si dhe të shmimi në map, një Volkswagen Golfstadt Tuborg, open for more The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Pst, po filon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 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 2 3 1 2 3 1 2 3 Maria bën kafe. Jo do t'uji ri, mos më shikoj ashtu se po bëj si profesionist e tjerë. Oj oj oj. Ka nga dashje bën koc nëpër koncerte sa vurtë dëgjuar zëri. Mic check, mic check. 1 2 3 1 2 3. Jo, sa jo, jo. Ka -ka e kam qoshur, e kam qoshur da ngrishem s'u në shkollën e fshatit të, të tyre. 1 2 3 1 2 3. My name is Nodoborat. Ba dit ku të bëj Taksaier. Taksaier. Taksaltin. Em Jeslendin. Takso ulta. Em Jesi. Evet, taksal lo var. Jesin. Može. Može. Može. Može, tačno. Đosta, dosta, dosta. Por, por kave profesionist ciliot kur testojn mikrofonot, siç povoja un pak mpar ieri. Tam. Duam që të arrin ato nuanca të tingullit. Çian vështira që nuk janë 1 2 3 1 2 3 Jo. Jo, ta bësh më bukur. Është ajo punë e pesë, sepse është 1 2 3 4 5, sepse të pja kësaj. Kjo është pesë, pesë. Dëgjom, po, sigurisht. Ajo është 2 2 5. A është Kjo e kjo. Kjo s'vën son pando vetë. My check. My <Mind> check. Ha. <laughs> <laughs> <laughs> ah? Mirëmqesë mirësë të keni ardhur në klujnë, Mjëzët, Mjëzët, Dani e mikrofonët janë gati, mund të flasin Mënflësin dhe ju me shra fjene Mjëzësi, e lësi, e mëtë fjene Good morning A e të ka ardhur në emision sot? Mirëtër, da të të fun, mirësë të që qëtë E pas, një jëll të trëmba, kur... Kjur, aftë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe Lori se po mban Lori me muhabeti duke kërciën pjesë të kësaj. <laughs> <laughs> ti e di vajarën. Ti thash duke hyrë në studio, kështu sigurisht s'ka ndodhur. Olga këtu. Nuk është dashur mos disha edhe sot. E, e Olga. E pse mund të mos, jo, mos ta jepë këtë ndjesinë që të, të ngritë gjakun për një moment. Jo. Ja, um. Po mirë ti, ti kohë bën se ti unë di nuk do të bresh doktorash. Ti më mirë ti jesh këtu se sa. Po në të tilla raste. Apo jo, ti jesh këtu, ti jeni gjithë mirë. A ozentin, çosë ti preferoni temperatur. Qosë ti ja, do. Jo, Përgjithë um, analizash. Um, Qosë ti jo, do um, ankthe nga kto. Jo, jo, ne po jo, ta japim pushim brap. Them <laughs> drejtë nuk dua ma. më. Mm. Madje edhe nëse leja do ishte kështu nuk e dua. Preferoj të jem punë. Un po them, jo vetëm ti, mm. Olta. Por edhe, por për të gjithë dgjuesit. Për mua, e, për të gjithë juve bëfshir këtu. Klub i mjesit. Është një vend më mirë për të qenë në orën 7. Se sa të gjithdo spital në të gjithë botëm Qështë e mirës se e ndë dhe në klubin e mëgjesit, ku të gjithë janë shëndosh e mirë po. Mëgjesi, e mjës. jam dë akord përëtësish po. um, E nisime dhe përshësot, sot dada 28, është e mm -hmm. martë por, por Aspak të tërës, mm. për nisë me klubin e mëgjesit Si e në ju, a e në mirë një? Mirë Pobo, Shumë, shumë, super Qështë mm -hmm. qëshëm, që si jaka luat? Mm -hmm. uh, e, a la grande A la grande <laughs> Grazie mille, vajo me ty, o lansa se, si si oh, un grande grande, s'kan fjalta për shkruaj. Sa kon do e grande? Oh, jashtëzakonisht grande. 10 centimetri, 3 centimetri. In, centimetri. <laughs> in millimetri. <laughs> <laughs> e do ta, më thua se do ta hedh steksën ditë. Ja. Ah, po, ah. no, duhet. In millimetri, eh? In millimi. <laughs> in millimi, daja. Nuk insiston se ajo i e, e millimetri. Është vap, është vap 100 metri. Po, gjithsesi. Është vërtetës vap. Sepse nuk është ndjesur këtu, sepse këtu mund ta bëjmë. E ndjesur ishte, por efektiv. E ke filluar ja, shikon? Ke vistë atë. Në fakt vap më duket. Jo, është vap, është vap tani. Ose jemi ne të nxehtëolta. Ah, katu, kat ngjar. Kati, kati ngjarur. Moje. Moje, moje da, moje ne. Wow. Ehm. Na filloi më? E, e wow, bajti, minuta, të ro, vajti 7-10 minuta Mi qdashur të në kluhen e mqesit Mi mqesit gjithë dhe Ga në në klab e femë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 Tamim te mintre doyi mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelan los deditos. Misioners 7 dhe 10, në klubin e mëngjesit, në Club Femme, në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin, në klubin e mëngjesit. Në vitin 1911, Samuel Battle u bop polici i parë afroamerikan në New York City. Në vitin 1919 u nënshkrua Traktati i Versajës, duke i dhënë fund luftës së parë botërore, saktësisht 5 vjet pas fillimit të saj. Në vitin 1939, Pan American Airways filloi shërbimin e parë transatlantik me pasagerë. Në vitin 1945, generali amerikan Douglas MacArthur shpalli fundin e rezistencës japoneze në Filipina. Në vitin 1965, sateliti i parë komercial filloi shërbimin e komunikimit. Ajo ishte Early Bird apo Intelsat 1. Në vitin 1976, Gruaja e parë u b pjesë e Akademisë Air Force të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1996, Charles Schulz mori një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 1997, Mike Tyson usë kvalifikua pas i kafshoj veshin e Evander Holyfield pas 3 raundeve në ndeshin e Las Vegasit. Në vitin 2001, u burgosi ishtë presidenti Jugoslavis Lobodan Milosevic dhe ju dorzua Gjukatas Ndërkomtare për krime në Hag, presidenti i pari një shteti që i është dorzua Gjukatas Ndërkomtare për masakra në dhe Kosovës. This is Club FM, 100.4 Hello, mirëmëngjesit, më falni, krepo në mëngjesit. Miq dashur, ju përshëndesim. Ora është tani 7:18 minuta. Un jam Blendi Salai. Kjo këtu quhet Jerida Sakai. Mirëmëngjes, gjithë. Bashkë prezantuese e këtij programi dhe me ne është Altin Sulaj. Good morning. Siri ulet ngjitur me Alta Regón, mjë e cila ulet ngjitur me Lorin Terezin. Mirëmëngjes, gjithë. Mirëmëngjes, gjithë. Në bankën 3. Mirëmëngjes, jova. 13 e lumtur. Uh, olta në mes është uh, një olta sandwich. Po ta shikosh, si. po ta shikosh nga këndi këtu ku duhen si që të trenj, është olta me me dy feta. Dy veshkash, dhe. po. Oh. Le <laughs> <laughs> çuditërisht oh. dy me mjegër. Po. Jo <laughs> rastësisht. <laughs> A Olta me flokë të gjatë. A ti zë të kush është? Uh, <laughs> Neysa. Ku fillon e kumbaron? Pa go ku fillon e kumbaron. <laughs> Mjaheshët. Ej, hey, uh, ieri uh, po thoshte që Rihanna kanë thënë një video të re. Uh -huh. Po, iri. Ësht All Star Trek. All Star Trek, thonë, for... futuristike domethënë. Ëh. Uh -huh. Ndërkohë që Loris ka filluar të djalëti. Ka filluar ka filluar të bëjë një fan site. M'fanin tani kanë nxorrë video apo këngë, nxori apo vetëm video? Pa këngë fare. M'duket se është imi ti. Është traileri i Star Trek-ut që ka bërë. O, po do të luaj, apo apo ka bërë muzikën. Si duhet ta shohëm unë. Do të bëj muzikën për filmin, do të bëj një këngë. Pa. Si a del për 007. Mhm. Mm Rihanna for Star Trek. Tam. Mm -hmm. Shine bright like a bright diamond. Ai më më jemi vetë video. Për ditë në filmin e ardhshëm, është kënqa që do Leo, të jetë pjesë e filmit. Më lejon të tregojë unë jo një video? Mhm. Mm Njeri. Ti do kamshut apo yeri? Jo Patjetër. Okej. Okay. Kjo është e postuar tek uh, faqja ime në Facebook. Mm -hmm. Ja se ta tregoj tani. Posem Gati. Jan 200. Mhm. Të faqa ime në Facebook mi qda është unë mund të gjeni, është një video e postuar nga tjerë, unë këtjeshtë të kam bërshshërë mm -hmm. Po është e shumë pukare, është e kojë e është është wow. një Ducen pastor Gjerman që po lëpin gruan e ti e tila sa po ka lindur oh, oh, bo. Po 4 <laughs> pastor Gjerman të vejgjel po, Shumë jeb, intelligent kuj qenë I e për uh, dëshurin atërore post maternitet Wow shumë. Shumë bukur. Ësë bukur, ëh. Fantastika. E çuditshme është. Ai edhe çuditshme njëkohësisht se s'para arri, domethënë që i babai kafshës. <laughs> Tëri, pra ato që se shohin, ëh, uh, kemi kemi vërtet ajo. Nëna, që sapo ka lindur këta katër klysh të vegjël, ëh, <coughs> ose kulish, se shohën ndrusha. Është shtrirë për tokë, është rënë në brinjë dhe kokën e ka varur në dysheme sepse është lodhur, sapo ka lindur. Tamë, edhe mashkulli i saj. Vjen dhe i lopin buzët. Wow, shok. Kujdesat për ta, për t'i dhënë pak dashuri. Këto shume e bukur. Ti se shikoje ndjesë se do t'ju do t'ju mm -hmm. do t'ju malanjej. Mm -hmm. Do t'ju bëj të ndiheni mirë. Janë show feel good. Po deshet të mm -hmm. bëj shereve tek faqja e klubit mjësit, të mëjesit që. Mirë do bësh. Ta keni kollaj për ta gjetur. Mm -hmm. Tani erë do të na frymëzoje edhe për ditën e sotme. Kemi mm -hmm. spray-ën dhe Manday, Alton dhe Motin në klubin e mëjesit. Ora është tani 7:22, pothuajse. E vëri. Atëherë shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga aktori Robert Deniro. Mm. Dithësh kjo. Njëri u mëson dy gjërat më të mëdha në jetë. Kur mos uakteni spinën miqshve tuaj mm -hmm. dhe gjithmonë mbajeni mbyllur gojën. Oh. Oh oh, oh, oh, oh. Ma bultëu shumë. Keep your mouth shut. Le han dy gjëra që vlen në jetë, ha. Shut up. Ja, ja. Edhe si një edhe, edhe një herë lutem iri se ti e diçës. Një herë se martë se ti thini se se ti thënia e. Atëre, njeriu mson dy gjërat më të mëdha në jetë. Mm. Kur mos u aktheni shpinën miqve tuaj dhe gjithmon mbajeni mbyllur gojën. Keep your mouth shut. <laughs> Këto të jetë me siguri nga. Ja përpara jam dakord, po po shikoj, mund të ketë ka një lidhje midis të dyjave, ëh, sepse ka nga ata njerëz që edhe kur e konsiderojnë dikë mik Çdo gjë që ndajnë me atë, e ndajnë me diktjet tjetër. Mendoj që çka këtu duhet ndar. Nda, nda, nda, heri, nda. Nda. E ideja është zot zot flasim për ta. Bëj gjëra me diku tjetër. Okej. Në çka qysh ndonë kanë kompleta. Çu duhet t'jet? Kompleta faşiste donan. E pse ç'i njerzit mos flasin porse mos ankohen? Po ja, jo, jo ba te kanë kesha. Vajon byr, ose po sh kruajmë shverin. Ka ndal diçka se ti ke ndal diçka që un kam një shqetësim, e ndaj me ty. Po. po. Direkt sa un kthej shpinën, ti e ndan me Altin. Altini me Elton po i marr si shoku. Kështu që nga ajo që ti ke thon, fillon të transformohet, transformohet çdo gjë që ti ke thon, sepse varet se si e kupton ti. Dhe pastaj si e kupton tjetri më radhë. E drejt, e drejt, e drejt. Keep your mouth. Falem dhjetë. Jemi ishte nga Robert De Niro miq dashur, e thon edhe <coughs> një herë tjetër para se shkojmë tek Monty. Njeriu mëson dy gjërat më të mëdha në jetë. Kurr mos u akneni shpinën miqve tuaj dhe mbajeni gjithmonë mbyllur gojën. Thank you. Ojta, tani me Monty në klubin e mqjeffit. Ojë. Oh, yeah. 24 gradësh në kët moment, 28 do jetë maksimalia për sot dhe 50% dhe janë shanset për shi. Seriozis? 50%. Oh, mund të pikoj rreth orës 14. Mund të pikoj. Edhe unë nuk, nuk, nuk e diet asnjëherë. Mund të pikoj mish dashur, nuk e diet, nuk di se çfarë është fjala. Po gjithsesi, rreth orës 14 do ulta ka dhënë një shpresë. Mund të pikoj atëherë. <laughs> Katy Perry tani në klubin e Manchester Citys How We Do. <laughs> Atlas rica, clothes, did, at the super rica grab and tacos checking out hoties now a dog in astrology getting on else it up chop at these they dinking at the wild cats i can real bad. Thank you. back That's right This is how we do This is how we do Yay Oh no. Wow Kedi Ferri, I'm sure this is how we do. Ieni me clubul înmceșit, nvalet club Fem. Dhe në ekranin e klap të vos sa, njështi... sa është frekwenca jeri? 100.4 Nuk e ndryshuar e koma është uh... <gjubi> të njida frekwencë gjithmon 100.4 mm -mm, Pa bunë anagramon? E kam gati anagramon oh, mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. E hedim? Mm -mm, mm -mm, mm -mm, yes Ehem. Anagrama oh. <gjubi> Në klubin e mijes La la la li La la la li La la li Da, da, lim, da, da, tam, tam, ta, ra, la da, la la la la la la. Um uh, uh, hempi. E keni bë港at, Hemp? Hemp? Hmm, sí, mm, A keni bërë ashtu hempin? Hempi? Ham? Mm, po. E njohur shipsi kerp. Tam. Është një version i, i BIM-s <orton aprend> që shumë ngatrojn në fakt. Që shumë ngatrojn sepse shumë ngjan me marijuana, por është është thjesht kerp që përdoret për fibra. Mhm. Mm fibra, ë uh, praktikisht di trupi i bimës është shumë i mirë. Dikur bëheshin litar. Mund të bëj, mund të bën rroba me të, mm. mund të bëhen lloj-lloj gjësh, mund të bën materiale që zëvendësojnë edhe plastikën. Donë me ka përdorim e hempit është jashtëzakonshme plus ose kërpi. Mbi tokën pastaj ka efekte shumë të mira. Për shkakun nëse një bimë si pambuku apo misri e varfrojn tokën, a duhet mbas një farë periudhe ti bësh ato ciklin e vet përkundrazi. Mm. E mbjell me kërp tokë aşmë pasur mbastë korrave të kërpit se sa ç'ishte më parë, kështu që mm -hmm. ka efekt shumë mirë, e përdorën edhe për atë. Dikur qytetarët amerikan ose më sakt shat fshatarët amerikan e kishin për detyr ndaj qeverisë me kusht që një parcelë caktuar, një sasi caktuar toke nga mm -hmm. ferma e tyre ta mbillin me, me kërp, kërp, të cilin mm -hmm. kërp duhet t'ja dorëzonin qeverisë shtetit bashkuara, e cila e përdorte atë për të bërë materiale lufte. Mm -hmm. Kështu që historia e kërpit është e vjetër. Është e vjetër. Por pastaj u stigmatizua për shkak të ngjante me kushuririn ëë <laughs> uh, Mario Marjuan, dhe mm. dhe për Ose, hash -hash. po, mbajmën për shembull që kanë qenë një projekt i para të viteve anglez nëse nuk gabojem, diku në zonën e Shkodrës në veri, ëh mm -hmm. që i kishte ndihmuar, ata kishin thiel farat e kërpit, duke thënë se kjo është një një bimë mirë, domethënë? Po, edhe konsumohet <clears throat> gjushim ose po, sepse vaji sa është ka domethënë janë këto fibrat kanë janë vajrat janë shumë ushqyese bëhen medikamente nga kjo etj mm -hmm. etj. Dhe anglezët kishin kishin thirrë për fshatarë, çifttarë me një projekt që mbillnin Të okay. falëj të aktuat mm -hmm. në kerp dhe i mbollën, ne thej gjithçka po shkonte mirë deri ditën kur Dersa. policia hyri dhe doji kerpin e bëri. Ashtu që margo. Hëngrën burr. U desh u desh të si sharoheshin pastaj se gjë kanë ndryshën të mama. E serioz pas tre vjetësh. Në gjëra me sy të lir mund të ngatrosh. Ëm, mm. um, kështu që hemp kerp sot kemi anagram node hemp. Oh. No the hemp. No the hemp. N O D E H, -h E M P. Node hemp. 0-6-19-27-22-22 me Dërgonë mesajet uaja N-O-D-E-H-E-M-P N-O-D-E-M-P N-O-D-E-M-P N-O-D-E-M-P Për sfar luaj multa? Për një orë nga premium watches Pëllim derit N-O-D-E-M-P N-O-D-E-H-E-M-P N-O-D-E-H-E-M-P 0-69-20- 7-10, 2-2-2 E gjitha Dë në fund Mos të më shekua është Se nuk e tha Sa e er rund kam thënë që të më stuash e <coughs> gjitha Edhe unë e gjitha dhe nuk fola Nuk ta su... qarër, Qyka, se të më të thua është e qëvarë është Unë dhe kuptoj që ollë ta e kështë i gjithu E pashtë ollë tonë me shë Edhe gjitha direct Nga shëmërzitet blendi dhe nuk thëmë Ta telekomunikoj, e? Po Bravo, bravo Bravo, veza Punë grash, më Punë femrash Punë Misoginia që bodi gjohi këtu Punë ngrash Punë ngrash PUNë ngrash E, e thejë pikë të lori E që janë të punë ngrashën e si bëjmë dojtë uh -huh. Që më zhirën e shumë uh -huh. Zigima rërë dhe i tanim ishtashur me Tomorrow People në kryuën mqesit Më më gjësi që të gjithë dhe shpërsen mm. të jeni shumë mirë Tho të ditë e martë dhe së pak të eshë Në klubin e më gjësit mm -hmm. Ta një ora shtatë e 32 minuta Nga blendi jeri, Altini, Mjë mjës, Olta dhe Lori Më më gjësi Tell me now, tomorrow, people, where is your past? Oh, wow. Hello no. Don't know on the past, don't know in future. I'm ready to look back on the past. I'm ready to listen. You know that time uh, I called? Engazhatingu me s'nazronato in te Eldi Merolli, i cili na informon me gjendjen e trafikut në, trafik në këtë momente në kryeqytet. Eldi mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mjë Juhoo. Juhoo. Juhoo. Atëre në trego ok, për kësishë situatë Atëre altini e shumë i paparashikua Në basë këndave Në basë këndave Në basë këndave Nësë kemi kënda këtu, këtu është radio Kuj janë kënda, në fali Para punë nësë të dhëmë të në kënda Se, se unë si jam asierë, mm, si okay, <laughs> uh, do si shesikur Mbra pa perdë Mbra pa perdë Ok, atëre Eldo Po blanë Gjë gati? Jam shumë gjatë. Informojmë publikun mbi situatën e trafikut. Patjetër. Gjitë sot në? Urdhësoni për trafik. Ja, kemi ndërprerje do vërejnua. Në sekondë, sesa mos, do të fillosh tamam. Ja, për trafik sot do janë 50%. Atëre, jepi edhe një herë. Nga e para. Po. Pa. Do fillojmë me aksit kurësore, të paktën rruga Durrësit ka lëvizje në kraunën e 20 metrave të autostradës, ndërkohë që hyjet pa trafik drejt Tiranës, drejt qendrës, drejt dretorëve të Zugdjit. Ka udhëzat në soi për shkaktues semaforëve, duke filluar nga palat, nga përballë pallatit sportiv të Slarusit, drejt semaforit Laprakës ka lëvizje me trafik. Ka ka udhëzat që shkon drejt e, drejt kryqëzimit të semaforit Laprakës. Mund të rrugë Kavajës ka trafik normal, çrregullohet pa probleme, qendër kombinat, anëjeta, kryqëzimi sinjetorit të kaluesëm, pallati me shigjeta pa probleme. Rruga e ambatanit nuk e dijë që ka koqe nuk lëvizet me trafik uh, shumë kod, pa probleme shtau qendër, gjut e huaja ambasadën amerikane drejt kryqëzimit në rrugën Ismail Qemari tek dikteoristik nuk ka probleme, ndërkohë që unaza e sipërme rruga Bardhyl, uh, Bryli mund ta kemi edhe pamëj të çarkulluara dritim me lëvizje, me fluks të trafikut, por jo bllokime ose problematik, janë mosse të çarkullushme zbritjet drejt qendrës, rruga Hoxhatasim, rruga e Divres për momentin janë mosse të kalushme. Dhe kjo që tek Partizani Panjor vetëm në kryqzim ka një fluks të lehtë, por anash lëvizja këtu jemi tek kryqizmi rrugës Divizës me rrugën e Barikadave, mm -hmm. lëvizje normal. Pjesa tjetër është me një fluks të lehtë tjera pra tek Partizani Panjor që lidh Shish Wilson me qendrën e Tiranës. Dhe kjo që zona e Tiranës së re është mose e çargubushme, lëvizja nga Shish Wilson, zbritja drejt dëshmorëve të 4 Dhëshorit, Sami Frashi, Suleman Delvina dhe Abdyl Frashi shpërndaren nga Shish Wilson. Jantë çagullos. Faleminderit Eldi. Faleminderit Eldi. Elë më rodhi miqdashur na informon 069 985 778 57. <laughs> Thank you. <clears throat> Okej. Okay. Mirë, le të dimi diçka aktualiteti miqdashur para se të largohemi këtu. Duam që t'japim dhuratën sa keni Olten në klubin e Miqësit. Ju këtë anagramë për sot është node hemp n o d e h e m p. No The mm -hmm. Hemp është anagrama për sot kushezit ka një orë nga miqëta ndekë primi më qësë Do të kemi jemri në fituazit si në bas paktu në krypin e mqesit në O, D, E, H, E, M, P Nëse ti ribendoj së të gërë ma mund për mosh një fjallë Dhe pydja e parë nga aktualiteti për ditë në sotme është kjo Kryeministri mm -hmm. i këti vendi Jo pakin gjashëm e Shqiprin është gëdhirë sot në mqes në burg është gëdhirë në burg? O po, wow. Burr, ish gripen fal, ish krye ministri. Ah, ish krye ministri. ministri i Para Cakove, mm -hmm. i këtij vendi jo pak i ngjashëm me Shqipërinë. Ne mund t'i themi bolin ngjashëm bol me Shqipërinë. Mm -hmm. U arrestua atje. Korrupsion ska. Korrupsioni. <clears throat> Dagadam digidum. Po, u themsi ç'e arreston ta. Po, pritjaj në cilin vend pra ish krye ministri Ranburg. 0-6-19-2017-222 Dërgjënë mesaj dhe duaj Këtë vend ka bërë reformën në drejtësi para ca muaj shaltin Pa për pretej s'duhet për Aja të shqipaj këpët Aja ma lide njërë ata Kjo është <laughs> sa në dojtë Kjo është havi tjetër Pasaj ishë ministra Ishë për e ministra Mund të dvina ta me maska në shpi E okay. të marrin E u ka Se jam fare prokser Të marrin e së të mbrondot as djali As goca, as shokët, as shoshet as mm. Etjere etjere miqra fjala. Do bëhet anarkipi apo ashtu po. Po lorës e jemi të jemi të të nga, jemi mirë miqë. Do bëhet anarkipi më mirë kështu si mirë. Po mirë jemi amante. Mirë e ka thën Alda. Kaos. Jemi shumë. Më mirë sholla. Vjetë ditim çavul kokën aty. Pa, Pastaj e ka thën Robert De Niro. Shut your mouth. Shut your mouth. Edhe edhe jo me kaq fjalë të mblla sa un. E ka thurë të thas piper kam mendes. Shut <Shepet>. yo. <sharp> Ra, kërkujmë për qishën, 06297222, apën apë nga Coldplay, është të gjëmi më tani, në klubin e mëqesit, në klubin e mëqesit, në klubin e FM në 100 pikadar. U di pëse, e më gati për të shumar Coldplay, edhe me ndojë për dualip. U di për të në dogi, të di për të në dogi, të di për të në dogi, të di për të në dogi, të di për të një, të di për të një, të di për të një, të di për të nj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 to love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 Atere. E tëra. Më mm. jam gati tani. Ha. Për të bërë me ty një dyshe të vogël në lidhje me dhënien e fituajse. Gati jam me dhonë. I jepi Atere. Për këtë. Holta. Uh, Bëhet fjalë për kryeministrin e Moldavis, më ka thënë Elisa e para 729 i mbaron numri fiton dy bileta pronësinë ples. Bravo i qoftë është kryeministri i Moldavis Vlad Filat mish danshur. Vlad Filat shit nine kaft apo Të marrësha vran humbur 1 miliard dollar që nuk diet kullori ku bankar në mm -hmm. Moldavi etj etj etj dhe mendohet që zoti Vlad Filat ë uh... jo le të themë më -mi kryeministri se ti ngelojmë Ai zoti jam i pafashëm po kryeministri s'do të thotë që jam i pafashëm muaj të tëra muaj të tëra protestash nga publiku në Moldavi bën uh, që videri mm. këtu. Ky ishte në pushtet, nuk ishte mm. në anë. Dhe është njeriu uh, kryeministri Vlad Filat i Moldavisë, është ai që që merr meritën që mm. e ka vendosur Moldavin në rrugën e reformave drejt bashkimit evropian. Ai ka bërë këtë gjë, ka bërë disa reforma, ka qenë reforma energjetike, reforma në arsim, ka qenë mm. reforma. Pak ashtu si puna jon. Disi reforma, e gjithatë është ngjeshur. 9 vjet burgësh dënuar ai. 9 vjet. 9 vjet. 9 vjet reformatori Vlad Filat. Sepse se idea... përveshë reforma tor është edhe i korruptuar, e kupton? Ky është çik problem. Mm -hmm. Sepse është ja, ja. shumë i mirë për reformën diktat mbështesin tuaj aty duket sikur. Po, por nga ana tjetër. Kjo ka se ke parasysh, por uh... ke një dorë tret, kjo. Nga ana tjetër oh. pastaj. Kam një sigat odi. Qesa Kolona, çu, Sa Yuan. But I think there's anora. Po, I think there's anora të. Shërdëmën. Kjo që reformatori Vlad Filat, kryeministri i deri diesh në Moldav, 90 burg, ndoshta pas 9 vjetësh prapë në butë. Nuk e diet. Asnjëherë s'e si diet. Hajde shndet et mira. Iku këtu. 75 tani në kryeën e mëngjesit miq mjë dashur, ju përshëndesim. Bravo edhe një herë bazës që e gjeti. Do të bëjmë tjera të për tjera pyetje nga aktualiteti, njëra për tyrë madje. Ësht tani? E kam gati. Tani. Yes. Ehm. A bëjësh kë? Mhm. Ka një nisim. Ja, Bem Blushi. Mhm. Mm për të asgjetur presidentin Nga populli. Nga populli. Nga populli shqiptarë. Mere, fere, dumi. <coughs> um, edhe kësa i liste, janë bashkuar disa deputet. <coughs> disa nga partit vogla, disa nga partia socialiste, ose këta shmo hafizi, këtë unë <coughs> që po ndanë. Por edhe një deputet demokrat. <coughs> edhe një deputet që është pies, ende, jo sadelit i... Por pjesë e Partisë Demokratike. Mm. Pyetja është kush është ky deputet? Demokratish gjithashtu është në favor të zgjedhjes së presidentit nga populli. Po, por do po, duhet të ishte një president tjetër. Jo bujan Ishani. Se bujan Ishani është ish zgjedhur ieri. Nëse do të zgjidhim një tjetër nuk do të ishte ky. Ky është para kusht. E kupton, do duhet të zgjidhim një tjetër, kështu <gjubi> që mës, se mës, se do të pa prish magjin e, e zgjedhjeve presidenciale. Mos duket sikur rezultati është uh, përkundër se ky është uh, <gjubi> është ai që do t'i organizoj apo firmon nuk e di se çfarë bëi ky. Çon <coughs> sikalam. Ne jurojm më të mirë presidentit të Republikës, shumë respekt dhe dashuri. Mm. Kemi tani të uh, tëra hallle në Krugun e Më mjesit, halli i mav. A është i si anglis? Pse? Ëh no, me dëshën, e diesha, apo ja. Me ndeshjene djeshme, me ndeshjene të hënës mm. Kur i kishin zjedit ata, rezultatet Shumale pas kam pasin të të gota Shumale pas kam pasin të gota Kishin shumata. mirë shumata. Pranda e shërë Kush shpreja Kusht vin të pshia të habidera Ma ose kruaj pop, Nuk e ti po um, gjithë e si Shumë shum njerës në qikobre, Sigur që kju ish shoku i, I sapo marjes të rezultateve të një Referendumi që thotë ne do ndajemi Nga Bashkimi Europian dhe patetër e sheren Cishme por Situatat do të stabilizohet Me qita të, Mm -hmm. Reagimi i par ka shën i tmeshëm Nga ana financjare, nga ana ekonomike, nga ana e bursave, mm -hmm. etjere, etjere, etjere uh, Poundi është në nivellet më t'urta që ka pasur në do njëherë në 31 një vjetë është koha për të bler pound britanik Kënë i parësysh poundin? Po pa. mm -hmm. Që kuria qikon në ato numrat atje mm -hmm. Në përë exchange e trëmbe është fa, uo, sa ishtë të e në poundin më vla 2 dolar e. një pound Erë dy djita i qo është, po thuaj se si 1 dolar tani. Mm -hmm. Që sjë paun e kanë rënë. M'ka rënë po. Paun. Paun dishë 1 euro i gjysma, diçka aty. Tani është më pak se 1 euro. Ëm. Që sjë ekonomia Shka e Britanisë. Do kjo do të thotë që nëse edhe e po themi kursimet e tyre vlen më pak, aq sa ka rënë monedha. Për momentin sigurisht do të ngrihet, përndryshe më shkojnë mirë për bler pound, mm -hmm. se shta, do, do t të bler paun se ndoshta. Po bra, kur të ngrihet atë. Do të kthehet prapë edhe të shkojnë në vlerat e veta historike. Po gjithsesi. Veç kësaj kemi anglin, se kjo ishte për Mretrin e bashkuar Po Anglija dje që pësoj një humbje Të fel Katastrofike nga Islanda Unë nuk kam parë Nuk e di Ndeshje sëmbaj mund Ndeshje më heroike Gana ga e shpirtit të futbolit Se kan lua e tër Islandezet Dje kundra Anglezve Ndeshje ka filluar me një gol Të runit me penanti Për mm -hmm. Anglezet Në minut me katërt Shë që, që sa po filloj loja Minut me katërt Anglezet boom Goll Një zero Anglia e di mm. represent. Edhe 2 minuta më vonë, vetëm 2 minuta më vonë, minutën e 6. I bën një më zon, gol. Një cross në zonë, gol, gol Islanda barazon. Mm. 10 minuta më vonë Islanda bën 12 minuta më vonë, bën një gol të dytë. Dhe pas asaj e kanë mbrojtur atë rezultat në një mënyrë spektakolare, e paharrëshme. Kan fuguar, nuk e di, 93 minuta, vrap, sprint. Për asë një sekundë, për asë një sekundë, nuk ushtrin një herë në tokë mm. Nuk vash një, mm. një lojtaris, shpenzon në një moment të ullur Ose në një nga ta që bëjnë në atër e kebër asysh kapin e gishtave për streqingu oh. në, oh. në këtyre Kërë zënë kërqi pulpat Absolutisht fare oh I kan... Nuk e disë qa o kam përdi Dhe kini për asysh të që Islanda ka tërsisht 330.000 banor mm. 330.000 banor zënja dhe zotrinjë i bën një lagjë e Tiranës. I vihet Tirana re. Hm. Mm. Po, tamam. 1.30 e Tiranës, është gjithë Islanda. Trajneri i Anglis paguhet 4.6 milion dollar amerikan në vit. Mhm. Trajneri i Islandës është dentist. Oh. Ësht oh. dentist, jo më profesion, është dentist. Wow. wow. Shkon <laughs> hap zyrën mbush dhëmbalet. <laughs> jo ja më ajo. Ja. Wow. Se është Oh, një ide ato. Po skanata. Po ideja kush mundi bëjë gjithë. Domthonë ata luajnë për qëndësi. 30000 leta janë. Domthonë janë bledhur disa njerëz me profesionin e tyre. Bëjnë edhe nga dy punë apo. Këta jo, këta janë futbollistë të shkëlqyer këta. Si janë? Si janë sfundtuar që sepse me nivelin që kanë dërguar, po ideja është kë plesh. Çes luajnë ndos futboll me sand. Këto vangel, që gjithashtu luajnë. Ëh. Pas 40 vjeçarë nuk luajnë dot futboll. Mosha është Po vem nga 18 deri në 35, 36, mm -hmm. 37 vjeç, maksimumi që luajnë futboll në Europë. Ishh një portier që është i zgjat. Kështu që e reduktohet shumë numri aty që mund të luajnë. Pa. Dhe që kanë 11 ose 23, Beta. që është skuadra e plotë me gjithë stolat. Ëh. Edh kanë kaq të mirë. Mbajnë dhe mbajnë dhe, domethënë, gjithë atë presion nga nga Anglia. Është kërcyere mm -hmm. jashtëzakonshme. Mm Kjo është histori Kjo është historia e Rushes. Ata janë 10 herë më të vegjël se Shqipëria. Tani kanë filluar të kemi një simpati të veçantë. Oh, Islanda do ta shohësh. Do ta shohësh edhe ndeshja tjetër, nuk i dihet, po luajnë si luajnë me anglin. Me to luajnë herë tjetër? Sjam i sigurt me kë me kë i bië tani, por e di që ata janë në në tetë. Grup me Belgjikën, mm. me Poloninë, ëh, um, dhe Portugali. Okej. Okay. Kështu që Belgjik, Poloni, Portugali, Islandia në bashk. Çohem gjithë shkollën. Robbie Williams Fishdash dur tani vjen me Go Gentle në klubin e Mjesit Ora është 7:57 në mëngjes. Welcome to the zoo. Better to be disappointed but except for one or two worth the game is not enough hush i said there's more to life than rush i'm not gonna leave this place with us top the game is not Mjës, mjështë të këni ardhur në klubin e mqesit Ora, është tani 8-10 minuta Kjo këng, galtin, t'i të lohet Drop the game, the drop, game. The game. Drop. Uh, drop, drop the game Lër e lojen Super, nga flum, mm -hmm. chatfaker, gjithashtu mm -hmm. Ehi, është koha dhe një miqë mm -hmm. Për të t'gjuar një Fituës Më bëjnë me shenjë të që nuk është koha dhe një Por është pas taj, emri një fituën si është tani, për anagramën e di të sotme, no dhe hemp ishte anagrama, no dhe mm -hmm. hemp Do të thotë pëndohem, mm. bravo. është brunil da 447, në numër fiton orën nga përrimi u moqës Pëndohem mm. Bravo, bravo Bravo i që pëndërko, orë da kemi bërë edhe në pjude nga aktualiteti dhe ka qënë në lidi me një depotet demokrati cili është shprevërën favor të Nixmos për ta zgjedhur presidentin nga populli. Mhm. Mm Eduard Selami. Yay, bravo. Ës Klara 289 i moru numrin fiton 2 bileta për Nsineplex. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Bravo, joftë. <coughs> <coughs> Brad Spencer. Mhm. Mm ehm, um, ndrojet. Bom, po, aktori italian me dashur Dish diën Rom, e njohur si Komaldi mm -hmm. i Egjiptit nga disa. Flatfoot, si që kishtë dhe në gjurën Originalet filmit Aktor i një orë për shumë filmat Gjiruar në videt 6-7-7 Cilët ishë një burin i madhe arktimi mm. për shumë një, Shqiptarët në videt 8-10-9-10 Ne kemi shënë vejgjële E kemi parë gjitha filma kjo dhe Terence Hill mm -hmm. Pa fund filma e, Më mjë një mixës a një thesar për shumë, E shumë, shumë tjera të Shumë tukër Shumë tukër Tam, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Dum dum dum dum dum dum dum dum. Kjo një ka shën një nëse e mbani mend, se nuk e mbajmë në titullin nga që kanë kanë qenë shumë nga kta. Plus që në përkthime na këon në Shqip u vinin edhe tituj po themi të ngjashëm ose jo eksaktësisht ashtu siç i kishin original, po ka një film ku qta shkojnë në një kazino. Janë të dy Matt Spencer etj. Mhm. Mnduket është në Miami, di këu. Edi që kanë një makinë me thabrirr, një makinë të hapur kabriole me thabrirr, deni. Shumë interesante. Kë parasysh, këtë e bëjmë në dhomë. Me një dhomë onteli atje. Mm -hmm. Duke se ka një balenë që hidhet nga ato që bëjnë ato, si kur ne balenave, e ke parasysh ato që hidhen mm -hmm. balenat. Mm -hmm. Bardezi kështu dhe... atë... edhe bëjnë ato. Edha ka shumë film mirë, por nuk e bëjmë më saqut ai. Kësose mëjmë tituj. Ka qenë këy filmin, duket se këta ishin ose kamionistën, filmin që sëçmaren një murgesh me vete. Jan, domodin janë disa, janë një seri filma kështu. Pasaj filmat që janë western, ku janë si cowboy, që janë ato fasulit me të mbajturë në lukë, sa shtu Tip, tip Terence dhe Bud Spencer, pa i ma Bud Spencer Te edhe që janë shvjeqë uh, miqtashur, edhe njën nga këto figurat shumë të njohra Të kinematografisë të kohës, që vëse në banë mund të atere Ishin edhe të famë shme këto grushat e tyre Ja një skenë Po rajnë shokën e vetë Të edhën si E këta një dojë raj gjithë kamë përshyve në unë Normal Po se këta do diskojnë ti të një po. Ur të but <laughs> banda, banda e Edhe më kamarë mali për këto Tinguit e shpullave Ptah, ptah, ptah, ptah E spektakulare <laughs> është <laughs> kur i bjenë gjithë dhombot është tjetërë që vëndru Jokin Said Hamad. Hey mister. He can't hear you. He is deaf mute. He <laughs> is deaf mute. Light. <laughs> Bom, po, nukë ka shumë dashur, krahasisht është shumë figurë e prasur, mm, mm. dashur. Po të dy kanë qenë uh, partnerë shumë interesantë, që mm. shkojnë shumë me njëri tjetrin yeah. në çdo film që kanë ah, bërë ah, pakta. Po pra, janë të dy italianë, edhe te emocion. Këta janë emrët e artit. Këta janë emrin Karlo Pedersoli. Në Napoli, në Napoletan. Bezar presa të filloj të dronit. E mërështruar, Lëri, si gjithë manë, pa. Pauzë dramatike. Dutë nëzët, patë kësët. O, patësht, u këthërë. Këtërë, këtërë, këtërë, këtërë, këtërë, këtërë, këtërë, këtërë, këtërë, këtërë, këtërë, këtërë, këtërë, k But me tell him. I know their sign language. Okay, but make it snappy, Kim. So when when I mar malli për Buck Spencerin. Kadave mallen. Na do vite. Vetëm shih, këto filma zëroishin vite 60, 70. Këy ka bër filmat e fundit rreth viteve 85, 86, kishin filmat e fundit që ka bër. Po në Shqipëri i kapnim këto trena Se tu është nga vagoni i fundit dhe Vedëm atëhere mund të Mund të ja dilim që të Shikonim se qa bëjë Kështu pra Mirë, <të> qura dhe gosa E kemi zërni tani? Po është zërni për gjumur në krybin e mqisit Leta të gjemë Sa afra për largi që ndronë Sa i përdor duar të prek nuk e prek të gjitha këto E ndimojnë personin tjetër Personin që ke përbao që të kuptoj në një mënyrë jo të ndërgjejshme ose të perceptoj në mënyrë të ndërgjejshme atë që tije ose ndjesin që ka për të tju. I birë pak gjatë, po kuptoj o të thejtë. 06 29 27 22, 06 29 27 22. E dy gjoj me dhe njëherë të lutëm? Sa afra por largë i që ndronë, sa i përdor duar të prek nuk e prek të gjitha këto, e ndimojnë personin tjetër, personin që ke përbao që të kuptojnë një mënyrë jo të ndërgjejshme ose të perceptojnë në mënyrë të ndërgjejshme ato që t'i e ose ndjesin që ka për t'i Se kam i denfarë ah, Duket të... sigur e mervesh nga kjo dhe fusha për ti në po flet? Po, mervesh nga... Po fletit të specialiste? Gjuhet trupit Nga gjuhet hmm. trupit? Por më ndoj mund t'i të formuar dhe nga jose, profesionin nuk ka ligje. Nuk ha, s'ka ligje. Mm. Mendojnë që kishtë? Jo. Mm. Kod i pisërronë së tjeri se se të që të? Mirë. A këtë moment për përësion. Një, jo. opë. <laughs> një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një He's <mysim> <mysim> hitting you with a stool Come on kid, do yourself a favor Këte e mba sva krevenim qesit Mishdashu i përshëndesim që t'gjitha dhe joremi t'it fantastike Ga ne këtu në Klad FM në një kjind t'pika Stop, I know you can see the signs I'm not afraid to cross the line And turn his friendship into more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 Minuta në këto omente, jeni me krybin e mqesit Në valet e klap e fem në 100 Pik 4 wow, E dhe dhe në e kanin e klap të vëz wow. Ejo <coughs> Olta pa. Emra fitu e si shtë tjerë Më thonë për zërin Denada Toqe Denada Toqe mm -hmm. është e pasak, zonja dhe zotrin Dhe no. artan, fuga. artan Fuga Artan Fuga është bur <coughs> Dhe kjo që po të qëjmë është një vajz Pa diskutim mm -hmm. Leta të gjojmë edhe njëherë Dhe dojë ndimojmë pak në lidhje me këtë zë Sa afrë apo largi që ndronë Sa i përdor duar të prek nuk e prek Të gjitha këto E ndimojmë personin tjetër Personin që ke përbal Që të kuptoj në një mënyrë jo të ndërgjejshme Ose të perceptoj në mënyrë të ndërgjejshme A të që t'i e ose ndjesin që ka përt A t'ere Kush është kjo vajzë Do t'indimoj pak është mm. e zgjedhur <coughs> <coughs> <coughs> E vërtet është e zgjedhur 0619 20 7222 Dërgonë mesajët uaja On me ndoj kjo do votoj pro Për reformën në drejtësi Me siguri Normal Gjasat jan Kjo mm që -hmm. mm -hmm. ju kemi ndimoj mm -hmm. E zgjedhur që do t'votoj pro Për reformën në drejtësi E bëm pak më të zgjedhur Gjasat jan Ambasatori Amerikan Me që rafjale është Të reguar shumë aktiv ja dizë se ko ju e dini jo vetëm ai por ambasadori gjerman, ambasadora Vlautin e Bashkimit Evropian, ambasadori anglis, france, të tëm të gjithë, njerëzit uh, që kanë folur, Victoria Nuland që ka ardhur nga departamenti i shtetit këtu, uh, zonja Merkel që ka çuar mesazhet e saj, Franca të tia të, të, të, të saj, të gjithë, të gjithë me radhë. Pran Brooks ai reformën, por ambasadori Lu m aktiv i nga të gjithë e ka bër e ka përgrop adhe hyrien dhe daljen të uh, partijet demokratike. Ka që ka shërë duke e parë lullë bashën që e për tjelë, e e përme dukishta <gjohet> nga mbrava, kur kështë duke sëpirtur shkallët. E gjithës e si, a i ka marrë dhe ka shkrua itur për të rinjë shqiptarë, për juve që në të gjoni që jeni o themi nën 25 vjeqë, se ne që jemi në bëj 35, <gjohet> <gjohet> uh, <gjohet> ne, një të... ne, ne, ne që jemi jo dhe ajshtë të rinjë shqiptarë, for esim dhe ne dikur se ju dhe shpresonim qe deri ne kte mosh do ishin sheshuar ca gjera do ishte ber ky nje vend ku sigurisht nuk do te kishte mrekullira e ne nuk kërkojmë qe shqipëria te jetë nje parajs mbi dhe pa nuk mund te bëhet o njerzit arrin having good, edhe having gone an impact food dikur nje mm -hmm. luk me gjalp arra dhe mjalt mm -hmm. por or nje vend ku ti punon dhe vlerësohesh per ato qe punon apo ku ti punon dhe nuk vidhesh nuk e xtrajtohesh, ku ti ke një kontratë, ku ti nuk flakesh në rrugë, ku ti ke një shërbim në spital, ku ti ke uh, siguri në që nëse do të shkosh në gjykan dhe ke të drejtë, do të fitosh të drejtën tënde. A jose do në përkëmbësh e do të, të blihet e drejta apo do të blihet e pa drejta nga tjetri. Dhe megjithëse ne e shpresuam shumë 10 vjet më parë kur ishim 25 vjeç, tani ishim 35, shumë që jemi 35 shojmë që akoma s'e bër. Përkundrasi. Vazhdonni soni fortët no, janë fort, lacët janë lac. Ka ndrushime, po janë oh, sa të ngadalta. Ne vdesim shumë më shpejt aq. Po kjo është vërtetë. Po kishë, po tishte ja, vetëm se... ne, po mendoj, mendoj dhe ne do të ibrezë pas ne. Ne dy brezat pasardhës. Nëse shqiptarët do të plakëshin me të një njëjtën shpejtësi me të cilën përmirësohet Shqipëria, shqiptarët do jetonin 1000 vjet. Por e keqja është se kemi një breshkë, kemi jetë njeriu dhe dhe po na ikën. Kjo që tani u bie rradha juve që kur të bëjë një 35 vjeç, vjeta 15 vjet më vonë, mosini duke thënë në këtoj që po the mund tani. Po të jetoni në një vend ku ka normalitet, drejtësi, siguri për jetën. Nuk ka nevoj që të jetë parajës. Qumë edhe gosa, nuk ka nevoj që të jetë parajës. Ka nevoj vetëm të ketë punë. Këtë punë, ketë pun, një ekonomin që zhvillohet nga dalë, ketë perspektivë. Njënëzit kur ikin, një ashtetit, nuk ikin sepse të nesërmen e të mbriturit në adheun e tyre të ri, gjëra mm -hmm. do të kthehe në lule, për kundra si. Mm -hmm. Shumë nga ta që lërgojnë nga Shqipria, mund të kënë këtu një punë deri dikutëre haqme, mund të kënë nëjnë prontë të trashëguar, dy apartamente, një dyqan që lënë me qira, a ku dhjënë se qfarë, dhe kanë një loj të ardure, stabël që u vjenë mm -hmm. e tjere tjere. Kur shkojnë atje, ta zëmë në Amerika po, Kanada apo Germany ku mm. emigrojnë, shkojnë dhe bëjnë punë, shumë më trondëmta. Ikën ai rehati, shqiptari, kafeve gjatë ditës, i plazheve, i ushqime të lira të mirë etj etj. Shkojnë aty edhe ndonjëherë punojnë në dy punë. Sigurisht që ata që janë me profesionet e larta nuk arrin dot që të bëjnë profesionin e tyre në të njëjtin nivel. Ëh, e vërtetë. Një mirë bëhet infermier, një profesor bëhet ku diun ta. Merret me Pundorat mm, Me punën dryshme Pre të shepën një restorant Jo punën e ti Jo punën e ti Sakrifikojnë Pra në terma të, të përdiqme Sjeta bëhet me vështirë Por mm -hmm. është perspektiva jo, është spresa si A ja. i thotë Po po Por tjetë jetë më vonë Fmit e mi Apo kur të rritën fmit e mi Apo kur martohen fmit e mi Apo kur të bëhen fmit e mi A i mendonë për fmit e vetë Apo a jo Dhe nuk është që Vajtja në emigrim Ta për Sa habën luftës së parë, mm. është shpresa që fëmijët e tu do jetojnë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme. Tu kjo mungon tani. Njerëzit kanë shpresë. Në vitet 90, për shembull, në fillim 91-shën, 92-shën, Shqipëria sigurisht është shumë më keq. Nga ana ekonomike ishte katastrofë. Ëh. Mm. Njerëzit kishin çafish në, në thanin ishte problem i madh. Po kishin shpres. tani shpresë. Tani njerëzit kanë humbur shpresën. Tani njerëzit nuk besojnë më. Atëherë besonim se politikanët do po vinin Në ishin komplet ndryshe Absolutisht, mm, po Ndryshe mi mirë Do të bëheshim si Europa, shumë shpejt, shumë shpejt, mm. demokraci Tani njërëzit nuk besojnë, te, te kusht besojnë <coughs> E thua që njërëzit kanë faqës besojnë është Kjo nuk është drejt për se Idiotët ose mm. hipokritët e se Njërëzit kanë gjitë drejtën për të mos besuar Se dhe që po shohim Në shume qartë Që shë ambasadori Lu Ka vendosur që përvese të takoj lull bashën e dramën e këtë unë se shfarë Të shkruaj të rinjve shqiptarë një, një letër mm -hmm. Që shuhat një thirje për brezin e rritë Shqipëris Në më aktif se kajsh vështirë të bëhet në njëri Po shqiptarët më pyrësin shpesht e cilët të janë anët e mira dhe të këqiat punësime Për gjithja është e letë Ana më e mire punësime është që takohe me studentës gjuar Ana më e keqe e punësime është përjetuarit e politikës shqiptare nga afër nga <të> ambasadori në kështu hapur se kaç. Donë, kam këff kur jam me ju, thonë dhe kam kam dot kur jam me ata. Mm. Po në një farë mënyre. Doista, studentët mund të mësojnë politikanëve diçka. Shumë njerëz inteligjent kanë punuar për reformën e drejtësisë gati për 2 vite. Majorancat opozita kanë rënë dakord për pothuajse për çdo që përveç një hollësie të fundit. Kërkesës së opozitës për vendet e rezervuara. Çfarë do të na sugjeron të një ndëshënës? si zgjidhje të këtij problemi, pyetë ambasadori. Është mm -hmm. thjesht, çdo fëmijë do t'ju thonë se të dy palët duhet mos aj ofendojnë njëri tjetrin dhe të mos përdorin epitetet e, e fyese nga njëri tjetrit. Duhet të ulen si të rritur dhe të zgjidhin çështjet përmes kompromisit. Është e vërtetë që Zoti Ramadani dhe Zoti Basha u propozojnë ta bënin këtë në 6 qershor, ata dështuan në ritin e një marrëveshjeje. 3 herë që ka, prej 4 majit, shteti i bashkuar dhe bashkimi evropian kanë ofruar propozime të arsyeshme kompromisi. Majoranca i ka pranuar këto propozime. Zoti Basha ka gjetur gjithmonë diçka për t'refuzuar. Mendoj se populli shqiptar është i lodhur nga politikanët që bëjnë lojra. Ka fjalën për zotin mm -hmm. Basha. Nëse opozita dhe qeveria duan të realizojnë një marrëveshje, ne u kemi ofruar zili e kompromisi që janë thersisht në përputhje me paragrafët 61 dhe 88 të opinionit përfundimtar të Komisionit të Venecias. Politikanët nuk është e thënë të marrin idet dhe sugjerimet tona, por ata duhet ta gjejnë kompromisin. Më tej letra vazhdon, por ju mund ta lexoni është praktikisht e votuar në çdo Organ shtypi sot në mqes Pa kjo është që pëndodhë Jemi gati? Do të gjemë të njëmë bi trafikun Tele 33 Mërë mqes, Eldi Eldi, Juhu Atene, <laughs> ju <hu. laughs> Eldi Po, Blendi Ti i e gati për t'informuar publikum sot për trafikun Jam gati për dëshun piva për pakt minuta Nga felimi jo, nga ja, oh. diskutimi jo, shumë nga syshëm, në zonë, në zonë, në zonë. E morë e vetën të njërë. Tani, e... <laughs> tani lejëm dhe të fërkoj pak dunga shpatullat që dhe të dhvi që akullimi gjakën. <laughs> Je ganti, i lize, i po blenë. Po blenë, po blenë, jepi. Pa tjede. Në të lidhjet të dytë kemi situata me trafik, do të afillu pak uh, negativisht lidhja, se të mm. kemi situata me trafik. Kemi trafik në rrugën dëshmore dhe ka dhe shkurtit Me sheshi në Wilson përsoj se shikoj blendi që gadi mm. Nga diga dhe dhe sheshi në Wilson ka trafik të rënduar Dhe mm -hmm. shikoj që shkagi kërësor i këti trafiku është mos respektimi i këmsorëve të vjeve të barda Edhe këta është një dilemë që nuk, nuk më arritë do të kuptoj blendi Gja gjithë dides, në momenti që mjetët kalojnë të vjeve të barda Duhet këtë dhe një logik për këmsorit Sëpse këtu shi pri blend, këmsorit do të kalojnë vetëm a i pari Këmsori ku është raporti i shit vetëm përmjetet këmsori do të kalojë aty. Pra nuk ka një kulturë për këmsorin që të eci në bazë të rregullave edhe tek vjet e bardha. Duan të kalojnë vetëm njerëzit, jo mjetet. Po, po tek vjet e bardha normalisht njerëzit e kanë rradhën para. Kështu është rregull. Po, nise, janë ca rregulla, çfarë. Unë jam dakord, rregulli është që këmsori ka përparësi gjithmonë. Po thotë që këmsori Ti ke bler viet e bardha. Jo, s'ka s'ka bler, jo. Jan të, jam kanë. Shiko që ton kalojnë, e në momentin që ti afrohesh kalosh, të shikon dhe me inap, këmmsori, ta bën dhe kështu me dorë, domethënë se të bëhet një foto. Dhero që të gjithë shoferët shikojnë në punësishje. Edhe shoferët kanë faj në tyra, ë. Ja vetëm këmmsorët. Të shkretët shofer që punësin në gjithkohës këmmsorve dhe dhe këmmsorët që nuk ua kthein. Lurtëza. Aha. Tjetër, ok, okay le ta kalojmë këtë se e, është e diskutueshme kjo. Pop, kemi trafik tek kryqëzimi Shish i Hapësëmi, pra pjesa që vjen drejt Partizanimit Panjor ka trafik të rënduar kryzyzimi dhe shikoj nga nga nga kamera Dent që të paktën mbi 300 metra nga Shish Hapësëmi drejt Partizanimit Panjor drejt qendrës së Tiranës me trafik. Kemi një një pjesë me mm trafik -hmm. tek aksi kryesor i rrugës Kavajë, pjesa që lidh i stacionin e fundit Tiranë 3 me aksin kryesor ka trafik, pra pjesa që i shkohet shkolla teknologjike ka probleme ndërkohë që aksi kryesor i rrugës Durrësit kaloi pa probleme, hyrjet dhe daljet janë të çarqullueshme gjithashtu tek rruga Elbasanit. Unazet sipër me rruga Bardhyl. Kryzimi spitalore një fluks i lehtë trafiku, ndërkohë që rruga Bardhyl vetëm krau dia që afroën drejt rrugës Oçatasim ka trafik të rënduar. Pjesat e tjera që afrojnë qendrës, rruga Dibrës, rruga Oçatasim, bulevardit Zhan d'Arkadhe, bulevardet kanë trafik por to të, të, të çargu musa pa probleme. Faleminderit eldi. Falemnderit, mirëmëngjes. Mish dashur që na informon mbi trafikun çdo mëngjes, Eltimirolli 069 975 7777. Falemnderit yeri. Të lutem. Tani është 8:36 minuta ka për muzikë në klubin e mëngjesit. Ho hey, ho hey, The Lumineers, Club FM. I've been trying to been here and stare i'm been sleeping in my bed sleeping in my bed është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Ju dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë Klubit të Mëngjesit. Dërgoni SMS me tekst, me kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesit i parë fiton një dhuratë me busques malas si te das yo jo también te doy si me das yo jo también te doy mi amor bailamos hasta la 10 hasta que duelan los mídirs horas 7 ve 10 no clubin e mëjesit në club e fem në 104 wow duele corazón Kjo është dhe për të miripritur olëtëm përsa Konel të duëllë, i përqenjë në olëtës shumë kjo kënë po? Pa Më baron farë Më baron farë Kënë kënë shkryetër Besos Se olëtës i përqenjë që të kërëtës e ritme latine në plajë Pa, nërmali Aja, aja, aja, aja A, olëta Pa Lirërim baram, baram Para, mm, para, para, para, para... Ti është më pëllqen alë tinë I pëllqen shumë mm. Oke, okay, i pëllqen shumë Ose më baron Po... <laughs> po... <laughs> I pa para ti... <laughs> Përmir, këta... Uh, këta nuk kanë vën akoma një këshu... Video? S'kanë gjert video? Jo. E në rriki e glisjes? Nduke të si jo po. A bra... Mosi okay. të qani balen njeri ju... Pas kanë drejtë sunat... <laughs> Po vëreshë. Më më më më më. Ska pas buxhet. Po vëreshë nuk ka. Ka pas buxhet. Duhet punojmë me këtë Aleksandrin në agjencinë që ti dalin lekët. Al di në ke një telefonat në studio. Le ta presim me gjithë zemër, miq Danzhole, të shohim se kush është. Po dashje mbyllën fakt. Ah, okay. Na fal, i bëri me. I kemi gishta të trashë. I kemi gishta si sallom. Shumë të trashë. Uh, Olta. Ja, Djjon. Ehm um, tani do të do të flijmë nëse kemi një fitues uh, në klubin e ngjistë, do të bëj një pyetje tjetër nga aktualiteti. Do të fillojmë sa lojra? Olta. Mëso me këtë, popkuitet janë duke ardhur. Lojrat e dëgjimit me Po të një misterios, etjerë etjerë. Na lajmëroi redaksia. Redaksia thosht se sa videoja ka dal, por duhet ta kërkoni mirë domoshta. Videoja ka dal, por dhe mos hapni oh, se. Ai mund gjëra të tjera si e punoni në televizor. Ajo redaksia pse ka marrë këtë video. Se punojmë në televizion. Po mirë, s'ka që se kemi YouTube-in, e luajmë direkti redaksit. Duhet çfarë balli apo jo. Ha YouTube-in si çdo 14 vjeçar dhe e luajmë që atje. Shënjega. Si pra duhet t'ia çem mm -hmm. ballen apo jo? Kujt? Tanë bëj tani bëj po. Sepse çështja ishte këtu. Ah. Olda po kërkonte në arkiv për këngën e re të Duel el Corazon, në Enrique Iglesias bashkë me Wizkid. Siç uat, nuk e gjen, mm -hmm. nuk e gjen. Mm -hmm. Dhe mërzitet janë shmase, miqdashur egërsohet, tërbohet, edhe ah. përplas si ishte. Ah. Si e drama në dikur që moti. Në këtë event ta nuk ka bir none. Dhet mlejhu pa video në gjuhën angleze këtu me fjalë të tjera. Patjetër. Jo, Olga nuk tha ashtu, po. A jo. S'ti shmo kujtuha. Dhe ëm um, dhe del që video ke... është publikuar në datën 13 maj. Po, pra po. Dhe deri tani kanë par 106 milionë 455311, po asnjë nga klubet e femrë. Se kanë par mjaftueshëm. <laughs> dhe dhe nuk ishte këtu dhe Olga u Nevrikos, domi i thash Olga prit. Ska ndonjë gjë, dorësia ja këngë nuk ka nuk ka video, është vetëm uh, këngë. Edhe u munduam që të mos kemi çaj e balli në grupin e mëjetit. Por <të> mënyrë <të> një detaksia ndërhyn dhe thot po, ka dalë tot. Le të kemi çaj e balli. Le të kemi çaj e balli. Nëse, um, u ndajmë kënd tek muzika dhe apo bëjmë një pyetje nga aktualitet. Mund të bëjmë Shkentu një pyetje nga politika? Nëse ti më jep, nëse ti më jep mundsinë, ase kemi një minutë kohë, ha. Ai ta bëjmë tot. Ti që, keni fituar sfortan? Jo, jo, pastaj. Atëherë. Fidhja nga cilësiti është kjo. Mm -hmm. Janë takuar miqdashur Tan, mm -hmm. Angela Merkel. Mhm. Paulo Olão. Oh, wi wi. Avec eux. Ky, si, si quhet personi i tretë, pra janë një treshe, dy burra, një, një grua. Ëndër një grup. Ëh, ku Angela Merkel është grua dhe <laughs> dhe janë takuar pra këta të tre. 33. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Jei. Ne do largohemi me helikopter tani në klubin e mëngjesit, do të kthehemi nga ana tjetër. Ai do të vazhdojmë programin mbaspak, por më parë muzicëskim, dashur, në Dhe programin tanë. Video, video me buxhet të plot. Video me, bet, po, du video du bet, du me buxhet të plot në klubin e mëngjesit. esos besos que te quiero dar a mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver mujer que vas a ser decídete pa ver si te quedas o te vas si no no me busques más si te das si yo también me voy si me da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 E den ekranin e Club TV-s. Jero Olta ka fituar. Matteo oh. Renzi është personi i tretë. Si, si, dëgjoj. Trota është i tretë në biciklet, është. Bledi 869 i mbaron numri, është dorëzuar nga Electronic Line. Lumti, lumti, lumti. Lumt. Nga mbetur, mm -hmm. nga mbetur ky Z pa gjetur miqdashur, kanë thënë shumë emra vajzash, por jo emrin e saj. Ësht no. vërtetësh. Mm. Falë që gjetur edhe këngën e ditës 24.9 no. i baro numri Gentianës, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Bravo Gentiana, bravo. Mm -mm -mm -mm -mm -mm. Tani për zërin më kanë thën Lady Shamku, Majlinda no, no, no, Preku, Linda Nikola, no. Vasilika mm -mm. Hysi, mm. Klaida Gjosha. Yeah, no. yeah, yeah, yeah, ja. Yeah. Jo, jo, oh, jo, pra nuk e kanë gjetur. Asemërfton nuk është, shka shumë vajza, kushtoj. Por është është gjithashtu, shikoj, po ju ndihmoi pak, prap. Ëh. Asnjë nga ato personazhet e qeta ë uh, jeno shjuhet për uh, daljet e saj, për ulërima apo për konflikte që mund të bëhen er personale. Ëh. Mm -hmm. Kë parasysh ku fillojnë, ç'ish uh, ka ndodhur? Ë eh, ndonjëherë është normalish ndodhin politik më më të rëheshur kështu, më më i qetë. Më i qetë, më i qetë, mm -hmm. më, më e përmbajt. Më, më i qetë dhe dhe është martuar para një dhjetë. Ëh vërtet. Da ra ri ra ra ra. Po safër apo large që ndron, sa i përdor duart e prek nuk e prek. Gjithë kto ë e ndihmojnë personin tjetër, personin që ka përballë, që të kuptojnë në një mënyrë jo të ndërgjegjshme ose të perceptojnë në mënyrë të ndërgjegjshme atë që ti je ose ndjesin që ka për ty. Mhm. Në jetë, mm -hmm. unë e njoh që 14 vjeç shumë, më thonë se kemi qenë pjesë e një rrethi shoqëror edhe e një e njëprikosh. Nuk ka ndryshuar shumë zëri jo absolutisht fara. Ëh uh, dhe unë dalloj. Por kush është, është pyetja për ju. Kan gati papkuicin këtu në klubin e mjeçisit, kemi katër pyetje mm. nga mm. Flajori Qushepi. Më shkruajnë se në mm. afërsitë të QTU-s po? mm. ka pasur një aksident me pasoja. Oh, oh, oh. sa ke. Po, ëh uh, thon një person është në tok, nuk dihet nëse është i plagosur rënd apo nëse ka humbur jetën. Në tok wow. ka dal nga makina. Kjo ka ndodhur diku pranë QTU-s. Oh, në autostradën ëh uh, Durrës-Tiranë, se Tiranë-Durrës. Tira Et pra. Prandaj dua, po nëse më thon Durrës-Tiranë, nuk e di nëse me këtë kanë dashur thonë që është në krahun sepse nuk është ardhur, duke, duke, duke ardhur nga në Tiranë apo po, duke beson. duke ikur nga Tirana. Tanë keqësi për këtë. Tiranë-Durrës, nëse do të ishte duke ikur po, normalisht. Po, edhe është drejtë. Pra. Po nuk e di nëse e kanë bërë me koshencë apo thjesht ka shkëlluar. Se so, unë nuk e mendoj dashaj shpesh me thon drejtën, po. Jo, në fakt drejt ka. Mm. Qësi jë mm. kujdes atje ja, pranë të uth. Këtu mund të shohësh edhe vonesa. Kam përshtypjen unë trafik jonë se situata është e rëndë atje. Ja. Po ne urojmë të jetë pa pasoja. Urojmë të jeni mirë si të gjithë. Gati? Kemi koha të vijmë shumë shpejt. Shumë shpejt. Hajde, shumë, shumë shpejt. Shpejt. shpejt. Dhe tani për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët Për nënat e fëmive dhe burat e nënave Vjen Bob Kvitz Gati Gati Gati Ate nuk pja them se cila është gërma Dekord Nga E cila unë kam të reqër 4 fjallë Mishtashtu të jo lezoj për kufisimet e 4 fjallëve Nga felori Gjus Shqipe Ju duhet mjebë një, një mua mbrapsht fjallët Si përgjigjet të sakta mm -hmm. 069 27 10 222 222 222 069 20 70 222 Pyjt e nëmër një Pyjt e nëmër një Pyjt e nëmër Jeri Nga që s'kimi Ta. kojeri Tam Rasti jetës e njeri jutë Lindje, Martes, Vdekje e tjerë mm -hmm. Në të cilën duhet shkuar në një familje për okay. përsh zakonin Dekord. Ok, dekort mm -hmm. Pyjt e nëmër... Pyjt e nëmër... Pyjt e nëmër 2 Pyjt e nëmër 2 Pyjt e nëmër 2 S'kimi kojeri, Shpur, shkur, shkur, shkur Gostit di ka në pri me pije me ëmëlsira e tjera. Ëh. Mhm. Unë jeta, unë sukses s'aj gjira. Gostit di ka me pije me ëmëlsira e tjera. Fyty në numër 3. 3. Volta. <laughs> po. Djalli. Oh, mos. Oh, oh. Kaish. Kësh të bëni oh, djalli. Wow. Fyty në numër 4 është për ty Lori? Po. Diçka shumë e ndyr. Ose e prishur që bje e er rë të keqe okay. oh. Këtëka në ty, Lori Diska shume në dyrë ose e prishur që bje er mm -hmm. e rë të keqe E gjithë dhe me që a fillojnë gjitha? Pa, pa Ok, super Yej Mirë më njës, mirë më njës, mirë më njës, o re këndes mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Keni, uh, keni sa të tyra për të bërë tani Kështë që le të shikojmë, se si keni dalë Po ta? Pyetit e pop quizit, yeah. unë do t'i bëj edhe një her mm -hmm. Edhe mandej direkt nga ju dua Për, për gjithë të sakta mm. Për gjithë të sakta Pyetja nëmër një Pyetja nëmër një <laughs> Pyetja nëmër një Rasti i jetës e njeriut Lindje, Martes, Vdekja apo tjetër Në të cilin njeri duhet shkuar Për të bërë zakonin Quhet çok Qëk është së sak <laughs> Që në son të gërma Që, që është bashtin Gloria e sa të gjuhës qive? E një zeta, a, a, a. e një zeta Bravo. Pyrja numër... Pase, pas të paskota <laughs> numër, të <ta> është që kontekët <laughs> <laughs> Jo, Olta, por... Por, por, që farëndot? E shkruan në filim të gërmës E në sakë të Që të më nga shkruan në filim të gërmës? Dëmën, mm -hmm. uh, faqe e parë në thotë që? Një nga bashtingëlloret e gjuhës shqipe dhe shkronja 23, më falni, e 103 e alfabetit të saj. E dhe dhe dhe dhe. Se se pas ka funksion. E pra, pas 20 deri te 20 a lexova, s'u kam arritë t'ja. Se diaj çogërmisht ajo. Atëherë pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2. Atin. Gosit dikon me pije, me ëmëlsirë etj. Qeras. Bravo, qeras. Çu do të thonë kjo? Qeras. Ella pashë diçka folje, qeras. Çfarë koncepti? <gat> pa ku ajun dhe andë të tjetër Jo ja mërësok Pyet në më e -ja -ja nëmër 3 Pyet e -ja nëmër 3 Pyet po. e nëmër 3 Djalli Qoftë të largu Qoftë të largu, bra Qoftë të Qoft largu a Unë së dje e këto pëshon E përta? Qoftë të largu uh, Në no njerë për të mos i përmëndur emrin Pan Dhe pyet e nëmër 4 është për Lorin Lorin Lorin të lutë mësështë Serios, Lorin Ditshka shumën tyrë, Lorin ose prishur që bie erë të keqe qof të larg qelbulsir uh, bravo lori <laughs> bravo ndër Ata e përgjithë saktë janë qok qeras qoft larg qelbulsir qof qof të largu olta se ah. qof larg zhitit po Ka ka të drejtë, ka të drejtë. Faleminderit. Ajo uja e e kthena emër, po sintaksa është tullnale. Bravo, sintaksa. Sintaksa tullnale. Preke çiksin taksën, preke. Osse prek dot të ka çime. Një tjetër. Po preka kuska. 932 për numrin e listës dhe fiton një dhuratë nga dyqan taksi.com. Bravo, bravo. Te balli me ata, te balli. Po bravo, pak. Ë urime zemër. Urime. urime, urime. Djali i guvernatorit Zotit Fullani ka ka dal prapë në lajme. Mm. Se, se, nuk e di pse sepse kërki. se çkan se me djalin kot nuk me të këty të Top Awards. Po prandaj shikoj që është në Top Awards dhe ka bër buj fakti thon ata se ka Sem. shkuar atje me një Ferrari, si t'tregon oh, oh, kjo foto këtu. Po eh, tash të mm. e po tani. E para më mund të kusht dobthuar shumë, bravo, bravo për dietën, për dieten që dhe durimin. Do. Dy dhe farar, nuk e dyta edhe Ferrari, duhet të i duftoj. Kjo është pyetja që un kam. Është <gjubi> ka pasi më <gjubi> të madh. Me, me vrap, me stërvitje, me dietë, me operacion, me se ka lloj-llojë domethënë kjo. Po. Është janë për disa personazhe shumë të njohur që mm. që nga Ka dha një mënyrë, kështu që nuk ha, nuk ka fare, jo pastë. Biet fikë të rrugës. Jo domethënë. Ermal më ka haqur shonë se do. Tani ka filluar ta marrin vetëm prapë, ishte për Kur shumë ke. Arjan Çani, unë jam admirator për Arjan Çanin. Edhe <gjellar> unë shumë. Smakap më të premteve. Smodelat i menden vetëm blu. E kërosh kështu. Njerësi. Thonëm, ëm, po edhe fullani i ri është do është dobthuar shumë bravo. Unë nuk e kuptoj këtë që pse është ai në Top Awards. Po, do t I ftuar. Po duhet të jetë çoku në njëri të rrezik. Ka shumë noisin pra, asoj të dy. Ata ishin ishin bashkë. Bashkë pra bashkë. Po çfarë i lidh noisin dhe dhe fullanin e ri? Ferrari apo e? dës Desh, dësuria për makinat terrar, e drehta Mund të Ferrari tjetër këtu Monza trisë, nuk mendojin po, po, është është nuk është Ferrari, terrarri, jam interesuar në rrjetet sociale për këtë. Është një rrjet rrako që po e ndajm bashkë tani. Erdhën bashkë? Erdhën bashkë? Dolën nga njëti Ferrari. Jo në tërë, më sho tërë këtu në ky është OTR. Po. Pra. Është më thënë OTR. OTR është shumë pra. Ne u duat si, fare si. tani. Po kam kuptuar ku rrotën. Mhm. Asun si. se kam kuptuar, po ne më vjen mëson. Kaç vite të jemi ne të dy? Po. <laughs> si sa më vjen mëson. Nice nice, OTR-ja janë famsa dhe noise-et pra, janë familja. Ëmë e madhe. Mbretje vetëm. Ëm e tjerë. Po mintaj sik tha dolën të dy nga i njëjti Ferrari. Bashk. Domethënë, siç del Kim Kardashian këtej dhe del del Kanye këtej. Se do nëse Ferrari ka për ty çillon, s'kam më mendja dy çuna dalin, dalin bashkën Ferrari se këtu te fotojat duket që ka ja, ne... duke dal vetëm njëra nga ato që pam. Po pra, ky është vetëm këtu, kështu që. Nëse nuk është puna, kanë dalë të njëjtin Ferrari, të Mishpura, apo tash ta të... tregoj burimin ose ah, jepi lorin. Mo dolën këto këto pazat, ulin të gjitha. Ket vetëm vetëm hes, vetëm lorit të Ferrari. Ha sa presion, jepi ky presion. Tashti problemi është që Ledioni i bëri batut këti apo si bëri batutë i bëi ne no, ai atë tek ta kalojm këto po ha tash un po ka iksa me ferrarin e shokut dhe kishte vetëm një ferrari ka pas aty do të thënë i bie ti atë ferrarin ai u i bie ti thoja me i bie ti tash i thonë ne sa rregull 3 sigurt don toni po e kishte sqaruar madhe këto komentatorë jo s'as sqarove gjë nuk na sqarove gjë komplet komplet ja mirëfonin fare nuk ka përfolur me një jam e parë një jam nuk feta un mund pyes Qip se ishte ne ne Top of world. Duat Char asht asht, asht the World ktheu do a dion çfar çfar është Erik Fllani është artista është rapper është është diçka Ai është artista çka? Po normalisht uh, Justin Timberlake më është dashur <laughs> nuk ishte por është artist Can't stop the feeling tani në klubin e ngjitur ne e dim Justin në një far mënyrë është aty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 should dance today stay stay stay dancing on the leap in such a key dance I guess I have to feel it so just dance stay stay stay I guess I have to feel it so just dance stay stay stay oh it's something magical it's in the air it's in my blood is rushing on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 didn't do but you did shit when you did It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Windy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Hello. Mirësevini në klubin e mëngjesit, miqdash. Ju përshëndesim. Ora është tani 9:21 minuta. Mirëngjes të gjithëve. Good morning, sepse gjithmonë ka një. Po. Thuaj se. Ja, good morning. Ehm, go. Ta. Godsa. Çopat. Ga që go gozagon kanë munduar kële në tyre. Po e dëgjojë al tim çfarë që për ta zgjetur kë fjalë në radio janë janë munduare, janë, fëqje konsulto. Ja. Gati miku im do një, uh, një fjalli, se do të jetë një një provë. Kë janë dy fjalë, por oldës e para ju duk pak e vështirë, kështu që zgjedom një të dytë. Atë pak më të lehtë. Ju ju erdhë keq për ne. Jo, në fakt jo. Juve kur ia bën më të lehtë aty ngatrojeni më shumë. Por fjala e vështirë është se nuk do të jetë cilia ishte. Unë me bindje ja nuk po e sem, ndoshta do të është agjërojmë një merë. Isha e bindur <laughs> që ti do ta xheje tpakton dhe ja thash Olden si Blendi është sigurt që do ta xhe, por Olta ishte e pasigurt për të tjera. Po mund të di jam të shkurtos. Ja. Në muncili ishte. Do vi një ditë që ne do e bëjmë atë fjalë. Do vi një ditë. Kur të shoh, nuk tiet nesër për shkakun. Tani, nëse jam të dakord. Okej. Nuk do ta si dim si kur. Të, të cila të ishte fjala e vështirë që ato menduam për ne aj. Le të presim që të vijnë dita që ta bëjmë. Okej, okay, hajde pra. Gat. Të thjeshtin dhe. Ka radio. Hajde të thjeshtin. Loja në. që vendos diamt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Fjala juaj është çpujki inshallah. Jo, Jons? jo. Ah, oh, mos. Fjala juaj është hazir. Nuk do thoshë çfarë. Ës sen. Joh, ta mam. Jo, tamam. Jo, tamam, as nikotin. Jo, mam, një jo. Ës ja. është nertëza të diskaku fundosh brenda? Jo. Jo, ja, po. Dikush di u... mund të di di oh? di di... futet brenda kësaj. Mund të futesh brenda, dikush mund të futet. Vetëm dikush, vetëm një njeri ndoshta. Mund fal dikush. Sh... Del apo futet nga kjo. DZ. Edhe futesh dhe del, tieni. Si futesh? DZ ose DP. Ç'është kjo DZ DP? Dhoma e pritjes. Don't problem. Ja, ja, ja. Vamëshë, don't problem. Ja. Po jemi logjikën e du. Po si, në momentin që ti mund të futesh, vetëm njëri prandaj. Atëherë, në momentin që ti mund të futesh, e gjënë natyrë. Ah, fillon është sekundë, kjo fillon me Z, fillon me Z. Edhe, ah, uh, e fillon ja, me Z. Jo, ja. jo, ja, çfarë zeje? Zga, ja. zga, zgar, zgar. zgar. E, mirë, zgavrat yeah, no, zgavrat të temes. drejt, po nuk po e kuptojm këto, e dashur. Një sekondë, një sekondë një herë. Hmm. Nëse futesh e gjen në natyrë, tam. Por mund të kesh të tjera edhe në shtëpi. Nëse futesh fillon me G, fillon me G. Thesh Altini është, t, t, t, t, është. Të ja e past. Doja pes. Okej. Doja pes, ku mund të kët një zaltin? Ku futesh ti? A do ta kërkoj ndjes? Ka gjë, më ka gjë. Ku futim në breshkat? Më mm. <coughs> e gjeta. Se aty e la at breshkën? Aty e la breshkën e Peti? Pash videon e Brianit. Ne, a, <coughs> çeram uh, një breshk për ata kosh. Dhe <coughs> e morëm në shtëpi. <coughs> <coughs> në fakt e gjetëm më tek lagja, <coughs> tek parkingu në lagj atje. Edhe thamë nardi keç sepse ishte, ishte vetëm. Ishte vetëm e yeah, mm. mm. do ta në shlagj. Mos e shtypin në makinë e tjera e tjera. Këtu vendosëm ta tambajim breshkën ton. Edhe e mbajtëm disa ditë derisa u desh që ta çonim te klijen se ishte vësir, e vështirë. Ai as merteve sfare. Ai jona nuk e kishëm mësuar gjuhën e, e, e shum, breshkës. Holli tinin kajsit i pëlqenin. Kaj Por s'e ndorë dot. Kajsit, kajsit uh, kaj sallata e tjera e tjera. Po, kjo është momenti, kur ne shkojmë të klikjeni për ta e pëm një video të vogër. Uh, dhe Briani qeti një zgavër. Lëtë la të jo. Po, pra ta që nuk e shonë, është duke mbajtur breshtën në dorë. Mm -hmm. është duke mbajtur breshtën në dorë, tani. Dhe ja se që... Se që na fatë. Shkojmë nëse ka internet. Kemi një breshtë këtu special. Kjo breshtëka e kemi gjetur në në rokëtë. Njën të kratë jo për marë këtu. Bab ja ta bresh të stuçi. Jo, prima qoftë është se pas ka vjet me mangë këtu. Çka ka ka rritme me mangë? Po atë bëra unë. Açi afra unë këtë breshë që na shikojmë, çfarë breshësh këtu? Ku e kemi jetën ne këta? Onëti ku e jetëm vleshëm ne mirë e jetëm në rrugë. Shumë në rrugë. Safronë të robot. Masafronë të robot. Pastaj unë thashë se ta lindën tok, pa i kërkonte breshë të tjera. Po jo, jo se mundon me këmbët poshtë. Dhe me, jo me këtë poshtë Digjo, atëre do të këthejmë në shtëpi? Po Atëre, Prijan, takore për e të fundi thëmë njërë pavshim Mirë pavshim Dhe, lërem në tokë Dhe të shkëm ku të shkoj Po të shkëm me ka bresh të tjetë Po hajtë se nuk... Do di gje i shokë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Silva. Ah, uh, dhe vuri në zgavr në, në trungun e pemës. Bravo. Bravo. Çfarë është fjala juaj Rafeela? Fjala juaj është trungu golt, ha? Dhe këtu. Bravo i prada për so. Dhe kush e gjeti? Kush i dha i parë? Ne sas na vurim gjithë. Rafaela 703 mbaron numri fiton një lule gabote. Bravo Rafaela. Faleminderit, no, faleminderit. Ok, um, na rregull, kemi kemi ndo një loj aktive. Po, jetëre dhe, dhe zërit, lutam. Në no. fund, kush e ka gjetur? Ishte Olta Xhaçka. E saktë. Sark. Bravo, sa çafra apo larg i qendron, sa i përdor duart e prek, nuk e prek. Gjithë këto uh, e ndihmojnë personin tjetër, Metan personin. Me të ndryshon, nuk e prek. Ëm, <gat> um, themi mbas van kryeministit. 09 i mban numrin e Zenit dhe fiton një dorat nga elektronikë. Lost on you nga LP është Orion tani. Jeri flasim që hajtë ruket Plasim hapur Pa, pa, pa, tjetër Pa unim, të reza Me duar kajir... të pastra Pa, me duar <laughs> A, të rëzisht Që tonë të pastra Lost on you Klab FM 9.26 minuta Mi mqesi që të gjithë dhe Ruk të mbarju E qeni rukve Pun të mbarju Që këni mbritur Klab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 Zgjohuni të lumtur. Për ta filluar ditën me pozitivitet është e rëndësishme të thoni vetes se do të jeni të lumtur gjithë ditën dhe se nuk ka asgjë në botë që mund t'ju zemrojë. Mbani mend të gjitha gjërat e mira që kanë ndodhur ditën e kaluar dhe bëni një listë me gjërat që duhet i arrini brenda 24 orëve. Vzhgoni këmbët e të tjerëve. Sa do budalaj që e që mund t'ju duket, kjo ndihmon që dhë zbuloni nëse jeni të mirë se ardhur në një biseda po jo. Kur i afrojnë një dy personave në mes të një bisede dhe ata i lëvizin këmbët, atëherë kjo të regon se ata dëshirojnë t'ju bashkohesh. Keni probleme të mba një mend emrat i njerëzve. Adresimi njerëzve në emrat e tyre ndihmon në themelimin e lidhjeve të mira personale. Njerzit e vlerësojnë ndjen që u hakini mbajtur mend emrin herën e parë, dhe kjo ndikon shumë në relacionet tuaja në të ardhmen. Mirpo shumë njerëz i harrojnë emrat tuajse më një herë. Truku është i mbani mend emrat duke i ndërlidhur emrat e tyre me diçka të ngjashme që e parafytyroni. Mbani kontaktin me sëtë. Mos mbajtja kontaktit me sëtë rëgonë se jeni nervoz apo keni mungesve të besimi. Kjo mund të ashkatroj prezentimin e rëndësishëm në zyrë apo një intervjistë rëndësishme punë. Rris një nivelin e inteligencës. Për të arritur inteligencën, futë një vete në aktivitete interesante. Në vend se të bëheni sklavi teknologjisë, përpishën një të bëheni detyra matematikore që i keni mësuar në shkollë, Në vend që të përdorni makinë llogaritëse apo në vend që të shfletoni Google, gjeni informacionin në një, një fjalor apo në një enciklopedi. This is Club FM 100.4. out DK I'm so rolling yeah told us all on my rap yeah bust that gang ain't nobody messin with the gang might take a fly out for the weekend yeah and go can cuz i can go low go low everybody get low had a couple hits and a couple solos now I got a couple bricks and a couple mobiles on the drop pass everybody low coal i was dropping off the man dem at the polo oh, no. now I'm with a man dem at the polo i could make your honey give up when you lost roll up oh, no. and i stay show yo you know how it goes but it goes like that the year I'm flaky had a couple months won't be me and mine can't be t-t tell them only winners are allowed no diggity no digga doubt i was getting blows before girls were putting out told them i was gonna blow back when i was in the south go low go low everybody go low since you want me she don't want a cocoa so i made a single back like she was my local and i got a merc i ain't got a volvo used to have a black nokia it's a roco now everywhere i go people want a photo i could make a honey give away a lot so low and i stay show yo you know how i roll all the girls like They want that good thing They wanna get some like? I know what boys like. like I know what they're on like. So go ahead and put me right That's the third night He's my my guy, he's a friend Better pick me up in the Benz I like cruising around the West End No Netflix and chill, that's dead oh. oh. Everyday you ride with your friends I gonna don't gonna need line. your money for my friend I got an 8 grand, I'm a 10 what What's the call like? to your Wi-Fi again? Yeah, yeah. I know what boys like, I know what they're on It was that cuz thing on I get But it goes like I got the voice like and no was there to go and to be right cuz they that was there So there was a man when the heaven needed was a plan tell JK to go like told myself I brought up the bus that scared Ain't nobody messing with a gang Might take a flat out for the weekend yeah. And go can cause I can't go low, go low Everybody get low Had a couple hits and a couple solos Now I got a couple brits and a couple mobos Drop our side, everybody loco I was dropping off the mandem in a polo Now I'm with the mandem at the polo I could make your honey give away your last trolo And a space show, yo, you know how it goes One of the girls like I know what boys like I know what they want I know what boys like You goes like I know you I know you want the good thing I know what boys like. like I know what you want Ai regjistrova ieri mbaaj je ta kesh Ai jo nuk me nuk mori veshat se Ai do nuk mori veshat duke dëgjuar këngë Redaksia ieri taksia e djeve për ertë fundit <laughs> e shijive. Ha. Na e preur <shuturra> ja? oh, po edhe. Sa sa më vrak kënga. Wow, seriozisht? Je je kur vjen kënga osam pëlqen kjo këngë. Atë po po e shijoj ja, në maksimum atje. Po ti do dëgjojë sepse kishte kuptim të vënë edhe hyri dikush këtu dhe tha ju lutem ta këtë këngën. Se këngën tha t'ia presi veshin. Wow. Çuçi që ose më bëmi kërkesë që mos t'ia presim veshin. Je në YouTube? YouTube. Vjen nga gjeneratorë. Atë jeni sikon, çunat do thot unë me Altini. Kemi rënda kort për një mm. fjall mm -hmm. <laughs> Ju va e sa duet a gjeni se tila është fjalla jon mm -hmm. Jeriko të qesh Nuk të vjen mm. finajstia nga i qeshura oh. Por nga puna Vërte, së va, sa e cudis Po, thonë që e qeshura <laughs> për, Që e qeshura të zja tjene Thonë që po Po Betëm në rraset kur qesh shumë Doste... fordët dhe vdes nga i qeshura. qeshura Ajo ta po, shkurdo një dhe shumë me nga i qeshit vjef Gati pra, letë të fillojmë lojen Gosa, qeni fjallën tonë, unë dhe Altini Jemi gati është er diska që e bën një riu? E bën një riu E hey, he he yeah. he Pa yeah, hey, hey. Ditën apo natën? Ditën e në natën Varë, do më të në tënë, kur t'ja shkrepi? Ka mund të ja ditë më ditë nave, veprim. Veprim. Është rezultati i një veprimi. Është rezultati i një veprimi. Është rezultati i një veprimi. Bëhet vetëm apo me dikë tjetër? Ë uh, mund, bë mund bë dhe dhe mm. të bëhet në bashkëpunim, mund bëhet edhe vetëm. Bashkëpunim. Metë sпис mund ta bëjmë këtë? Brenda familjes? Në sпис? Jo. Jo, ka rase dhe... edhe me familjen, jo. Joh, po, por nuk është domosdoshmërisht, po ideja është më e gjerë se shtëpia. Zakonisht. Ja është dherës shpizëm Ja është dherës shpizëm E bëjmë në rrugë? E bëjmë në rrugë? Positiva është, shumë pozitive E bëjmë në rrugë, thallëta, po Varet E dhe në rrugë Varet kë vendos ka, ka të, të, të avende, rrugë, po Ka të avende <laughs> që janë më të përstatësme për këta Por e rruga nuk është e përstatësme por, por edhe në rrugë ka ndodur, nuk është e s'ka ndodur <laughs> Mirë është që tjet Aty ku duhet. Ësht diçka që t'i ngre apo Jo, është, është një veprim tan. Është një veprim, është pasojë e një veprimi që shkakton gazin. Është rezultati i një veprimi që shkakton gazin tek ti, që ja autori Bërje tek, një bërje së kësa i gjëje Apo tek, që... Ju e bën që i qëna bon. shpesh bon. një gjëtë të til Në një herë e bën Në një herë, përshë në një herë? Kërë që i ga e bukur Do uh, ndimoj pak, do ndimoj pak, Goca mm. Në gjuhën e, e Ministrave, zyrtarve mm. Administratë Se kebër asysh njërës e të korruptuar në përgjithsi mm -hmm. Të bërsh një të tilë Do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Bërë një afer, edhe Ta. i vjen një qandë, po themi, me 80.000 euro, 90.000 euro metro. Tho që ministri bërë i një, një kështu Kjo është fjallet që kërkojmë ne Qëvarë bërë i ministri? Bërë i një... Ose drejtori, për gjithë shumë, ose... Zësë vëndës drejtori, apo ku dhe më të kush... Ose krye e ministri, përse i jo. <laughs> një... Bërë i një përë i një përë i një përë i një përë i një përë i Jo jo qar, jo. Çfarë tjetër bën ky ministër? Jo jo jo. Jo, kujdes. Pra, kur kur kur një zyrtar i korruptuar mm -hmm. bën një aferë të suksesshme korrupsioni, atë i merr paratë mm -hmm. dhe ja son grups dhe dashnorës. Atëherë themi që ky zyrtar ka bërë një një v. Një v. Çfarë zdojë një vjedhje. Një vjedhje. Jo, jo jo, është një gjë e mirë. Kjo është në mënyrë të thënë Në të vërtet kjo fjalë s'kallit i fare me korupcionin Por kur korupcionin dhe li suksesën Në themi që bërë një të tilë Si mënyrë të shpreuri Zakonish kjo është dishka që ndodhë në kuadr më sportiv Dhe këtu pëthuese edhe Bërë një Bërë një një më ndem fare është rezultati i një veprimi të ndit Që shkakton gëzim shumë të malë Qofte këti Qofte këta që janë me ty Qofte këta Fjalla bje tani, kombi që ti përfajson Qarë bërë i mirë Dhe këtu e dhefë Unë e kam humbur farë tani Pa, edhe unë humbur e kam Në kotët Ok, adere, digjoni, digjoni, vetëm digjoni këtë klip Do t'juve një klip që t'gjoni Një kë, një kë B, B, B B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, Ciao, <laughs> <John> ciao. <apes laughs> aina contro. <speaking in Spanish> uh, uh, Ai. <speaking in Spanish> come turn, c'abbò di join. Ni b, b. Ni b, ni b bravo, ni b. Noi cam 2 herc ta sem. Ni b, ni b. A fillon ni b. Jo, jo, c'è sbèa. Brohorim. Jo, brohorim. E dicome, s'abbò ndò di ji ni brohorim ndò di. Cot. Se se brohorim tagli. Oh my god. Po s'do të komplikonit këtu ai. Prohorim, dgjaja, shiko, shiko. Prandaj nuk po më lidhaj. është një gol kot. Oh, kot fare. Po ju e komplikoni ju e bëni. Sa un po bëndoja diskam me korrupsionin që ti e ke. Ka, ka, ka. La dai, është shumë e thjeshtë se ka. Është një ka lidhje me situatën, mund të thoj. Ato përdoret sigurisht për shkakun neve ju bëm gol. Kishte një ndim tjetër. Gota. Sa ju bëmni gol. Meqenëse meqenëse nuk e din shumë, kot me kop. Do të ta kërkoj më pak, ju kërkoj okay, ndjes. Duke kërkuar ndjes. Tashi, nëse e quajmë goma daj, korrupsioni i dhe hodhe. Okej, dakord, kërkoj un diës. Po gol po një, pa quhet ajo. Bën një gol një një të madh. Korrupsionit, korrupsionit i The Head. Korrupsionin e bën. Bën sigurisht. Tash, bën një gol. Thuaj për shkakun që ai bëri një gol. Kur ishte drejtor bëri një gol. Ka bërë nda dy gola. Kjo është për njërin që pa, që ka bërë një djure... që ta kuptoj mirë unë. Ngju në njerëz të korruptuar. Jo, kjo është ieri dhe në rastin se bën një dial, lin si një dial në familje, thot për babain ka bër një... babajkoh. Në, në, në familjen time nuk e thon atë. Është kështu është shpreha koti. Faleminderit. Është, është e sqarim i vogël. pse mërzitesh? Mirë, më dua të shprehem dhe nuk lini rraf me folmë. Po, ç'do të mërzitem, e kupton. Okej, mirë. Shkëmbe muzikë atëherë. Wherever I go, I want a republic dojet kënga e rradës, me dashur ju, përshëndesit. I know I could try looking for something new But I rather go I'll be looking for you Some people live with a love you can't imagine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 I feel the same, same, same I know I can lie, but don't tell the end of the truth Whatever I know, there's a shadow of you I know I can try, but can fall, so I don't know në makinë gitar tep nën no. klubin e mëngjesit ora është tani 9:51 minuta miq. Miq, shpresoj të ja keni kaluar mirë deri tani në ditën tuaj të re. Good morning. Good morning. Hello everybody. Everybody. Morning everybody. So kam këtë zërin e lodhur. Ti na do të vajzëm. Ço duhet të thënë është edhe zërim seksi. <sighs> <sighs> E kam të lidur e bashkë, Zeri Lodur është Zeri... Po mirë, ti, ti më tërshë më shumë pa gjumë, më ndojë. Ajo është e orde da. Ti rik, e di shë Zeri seksë në radio është në gjesë. Pa gjumë, sa më shumë, pari e të pishë cigare për para. Yeah. Oh, super. Po, edhe në një whisky. Oh, po, se nata pa gjumë, tërshë mm, të keqë. Ta po më ndojë, të filloj të pitë ditën. Të filloj të pitë ditën e në brëmje të bëjmë njeri familjarë. Do mbrëmjes ja zgjër vete pastaj. Je. Fo aty deri. Bëj shaka. Okej, është yeah. e sigurt aty. Mm. Oh. Mm. Mm. Edhe pas kësaj do jesh ndryshe. Pas kësaj do <laughs> të jesh ndryshe. Ta thotë aty. Pas infermierjet yeah. e theu. Po. Të mm. Mm. Mm. <laughs> pa, mqes, shumë qes për shkak të nade heroike si ajo e Islandës. Piva. Trebi dona me ujë dje, do oh. bëj për ndeshin. Jo, wow. çike thar. Jam duke mos pir alkool, Olta, për o, momentin. Kukse? O, po se. Os thua pi deri nga deri nga mërkura. <laughs> e mërkura. Eto tre ditë. Jo, jo seriozisht, <laughs> po nukopi alkool këto ditë nuk kam ka u bëra. E kam bërë pushim këto ditë. U bëra. Dit. Po. Sa bër? ja, dit Njër, po. Madhë, që, që, që, ve, a, u ban? Ja 5 ditë. Mirë, arritje madhe. Asnjë asnjë miligram. As birë, asnjëherë asnjëherë, as verpi un normalisht edhe edhe në birë ndonjëherë. Vera kur e ka kohën, mm -hmm. birra, më shumë e çuditshme. Vera e ka kohën në dimër dhe po pra ashtu është. Që s'i bën kështu. Ëngri sot mëngjes mbas 3 vidonave. Dije, më vaja anglisht na, "It's so far." Më vënë doti që se jam shumë i rregull kështu, kështu që, që duhet të rri në, në banjë pasaj. Mhm. Nobody for you, nga se ju u uleni, fatkeqësisht po ka njerëz për shkakun se un kam nishan të jashtëzakonshëm. Për të humbë tani. Pa duar fare, rri në toalet këtu ja. Ë, uh, çajet të pii mirë, ha. Ço kiste ka kafe sot? Asgjë, asgjë, asgjë ka kafe. Miran Gjela, kafe s'e kanë mbaruar akoma se un tash, A, po duhet ta. Apo duhet ta mbarosh para që, që të ndihesh mirë. Po. Jo, jo, ajo që po vrisja mendjen, ndoshta është ndoshta ndosh nuk është tamam biseda për radio, po çfarë është një bisedë për radio fundja. Pritë që un dua të dish këtë. Mm, mm. Kur ti jam i sigurt ka ndodhur, mbas e zëm ke pas një natë me me qas birra ose s'ishtesh si gjau ndje me tre bitonauj e kësu. Kandidator është. Dhe ti shkon dhe, dhe shkon në banjon dhe mh. dhe shkon për një kohë të gjatë. Po, që ti do të mbaroj, ajo të mbaron. Nuk e di pse si e ka efektin e këtë efektin e. Kan. Asaj jo i varen, le të them, se ajo është Efekti i Fenorit. E... Po, e... ai. <laughs> <laughs> po, tani jam kuriozare të di ku do të shkonim me këtë mohbet. Unë nuk e di pse nisën këtë mohbet. Ja një sekond. Mm. Goca. Po më ekute. Zjat zjat. Përdja imesh kjo. A urinon njeri u egzaksisht sasin qe ka pir A po, do me dan, qe se un ka mbir tre bidon A du atam mas, ja në djesh kurios Për mërën, ato bidonat për njështë Për to, brad, më njështë bidonat për shë, që të tim bushe Bërsh bidonat përpë Bërsh bidonat për mi, brad Iskarkojë? Ta një merdik e ide Ta një më njërë, për se më të që mështu zë një bidon, zë ide a bëj Ta shkakoj të ambaj, ndërkoj që e mbajsh shkakoj bidona Dhe matit e duhur, a bendi Apo dhe të kem 3 bidona Që oh si ti kem 3 bidona për shumë më bërë Edhe një mund të ambajsh, po edhe 2 mund të <laughs> kemë Po mëmi të ke të trese, të të në, të... me 3, se me këto rast e të argotohes Mirë, me që juve ju duken gjera parën si këto Goka Due pa tjetër këra Pyetja ime për ju ja, është, më fani A mund të më thoni ju sakë cisht A është e njitha sasi që njërë ju pi ajo q asnajdashën doniherë ta vrisin. Po pra nuk e dini prukte, pra. Të, por... E pra prandaj dash zgjidhjen. Kjo është skencë, skencë ka kështu për Baron, duke i përgjigjur frymëteve. <laughs> prandaj dash zgjidhjen, po se më mirë me tre bidona se në atë rast e tërgutohesh në këtë rast. Edhe ti shikon do bën matit e duhura. Si tu esi fondi është i lirë dhe ka problem. Për Radio Nacional Gol 022 i baron numri fiton një yes tak nga Just. Oh my god, ol dini. Një sekundë Ja bidoni i fundi të olëta Dë të të më bjud Për më tëjë sinjërisht Në bjudit për i tafët Për i tafët Për i tafëllon Se nuk i djetë Oj, e t'i xo Pra, kjo është edhe Nëse ka një shkencëtar që nga t'i xo një lutën <të> Jee do të lidhim me ato lekë tek ysomti i tij drejt. A është e njëjta sasinë e njëjë do të kontribuoj dhun në studimin tonë. Apo ngelet, nëse ke ngrënë krip shumë, ndoshta trupi e mban ujin. Tash eksper eksperimentimi i parë, goda e di. Ka dhe një tjetër. <të> Nuk dua <e> të bëj <dito dyri>, të dytën, më mjafton i pari, faleminderit. Do do person. Që që do të pishoj. Për të parë nëse Edhe, e gjëpësoj që peshqit, oh. peshqet jetojnë në ujë të kripur, mund të merresh me, <coughs> me ta peshq të vegjël me të. Ti bësh në njërë. një Faleminderit Olga. Gjithsesi këto janë Tavësh të përdorim ato që zi. Burime natyrore. Nuk keni pse shqetësoni. Po pra, Kaigo and Pearson James have installed the show. Kësaj nga fundit për Sot Orgesa Zaimi është duke ardhur në klubin e mëjetës. I glaube, wir müssen hingehen. So mosket pier schön. Hey, takojemi nesër. Ciao. Mir pafsim kalu çbogur. Our debut was a masterpiece, but and for you and me hold this show. It can't go on. We used to have it all, and now's I can't call. So hold for the <truzë> applause. Oh oh oh can oh. wave down to the crowd can tell you got are sold out this is fading but the band plays on now we crying crying so let the veil wither down down no heroes will and want to claim while we we'll did, oh, did this built stage and the thrill the thrill is gone our debut was a masterpiece all i line we were at so But the show, it can't go We used to have it all But now's our curtain call So hold forth the applause Oh, oh, oh, oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show At least we stole the show